DOINA CHEMării Doamne, cu o doină ne chemat, spusă în buza ta de soare, când aleanul ai întrebat. Doamne, cu o doină ne spus chemat, în vers duios de gândul, care în jertfă l-ai schimbat. Doamne, cu o doină ne-ai chemat, când erai suit pe cruce și pe maica ne-ai lăsat. Doamne, cu o doină nechemată, când ai spus duioasa rugă către Tatăl din înalt. Doamne, cu o doină nechemată, semănând semințe sfinte pe pământul blestemat. Doamne, cu o doină nechemată, socitim scrisă cu sânge când pe cruce te-a urcat. Doamne, cu o doină nechemată, Așezând rubine în cruce, când în sânge ne-a intrat. Doamne, cu o doină ne-ai chemat, mirul ce pe frunte la botez ne-a sărutat. Doamne, cu o doină ne-ai chemat, cu altă glas duios de clopot, când destinul ne schimbat. Doamne, cu o doină ne chemat, când un vis adânc ca dorul, cânteind în noi a stat. Lacrima dorului pentru darul nemuririi, Doamne, cel care ești dorul nemuririi și sufletul nostru la față l-ai schimbat, dăruiește-ne lacrima dorului care stă în raza ta ca să venim pe ea în împărăția ta.